Bună ziua, dragi ascultători! Pentru creștini, Sfânta Scriptură și tradiția sunt cele două izvoare ale descoperirii sau revelației dumnezeiești. Dar ceea ce dă acestor izvoare o valoare cu totul deosebită este credința căreia ele îi se descoperă. Credința este adeziunea sau acceptarea cu toate puterile sufletului a adevărului revelat. În epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel definește credința ca fiind adeverirea celor nedășduite, dovada lucrurilor celor nevăzute. Aceasta este cea mai desăvârșită definiție a credinței. Prima parte a ei, adică adeverirea celor nedășduite, Arată că această virtute este îndreptată spre viitor. Ea deține de pe acum un gaj, un acont din bunurile viitoare. Dar ea este și dovada lucrurilor celor nevăzute. Sfântul Apostol Pavel adaugă, Acum vedem ca prin oglindă, înghicitură, atunci... Adică în viața viitoare vom vedea față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Din epistola 1 către Corinteni, capitolul 13. Elementul principal al adeziunii sau acceptării revelației dumnezeiești, cum a fost numită cădința, este fără îndoială cel intelectual. Deci cădința este în primul rând o cunoaștere. Acest adevăr îl exprimă și Sfântul Ioan Evanghelistul când spune Noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Sfântului Dumnezeu. Pornind de la acest element intelectual al credinței, Sfinții Părinți au asemuit-o cu vederea și au dedus că după cum pentru vedere avem nevoie de ochi, tot astfel, pentru înțelegerea cum trebuie, adică pentru vederea descoperirii dumnezeiești, ne trebuie un organ potrivit, suprafiresc, care este credința. Ea este ochiul Duhului în noi, care ne este dat prin mijlocirea virtuților. Acest element intelectual al credinței este un act teandric, adică un act de Împreună lucrare a lui Dumnezeu și a omului Lucrarea dumnezeiască constă în aceea că ea ne-a descoperit revelația dumnezeiască prin care ni s-a făcut cunoscut Și că ne-a fost dat harul ca să ne ajute la primirea ei, ca să ne-o putem însuși După cuvântul Domnului, nimeni nu poate să vină la mine, de nu va trage Tatăl care m-a trimis din partea lui, omul trebuie să aducă și el dorința vie de adevăr și conștiința insuficienței sale pentru cuprinderea adevărului supranatural, și mai ales încrederea desăvârșită în Dumnezeu care i-a dat. Sfântul Apostol Pavel spune: Credința vine din predica auzită, iar predica e cuvântul lui Hristos. Este deci o învățătură primită de credincios pe temeiul autorității lui Dumnezeu. În afară de elementul intelectual, credinciosul trebuie să mai adauge în actul credinței și voința lui, arătând că vrea să-și o supună cu desăvârșire voii lui Dumnezeu și, de asemenea, vibrația inimii lui prin iubire. Esența creștinismului este iubirea. Așa a definit-o însuși mântuitorul. Sfinții părinți ne învață că cel jos, profită de cunoștința lui în măsura în care o și aplică. Ei arată că este nevoie de o conlucrare neîntreruptă între credință și iubire spre cunoașterea tainelor ceor mai înalte ale creștinismului. În cartea profetului Zaharia se descrie o îndoită mișcare în actul credinței a omului către Dumnezeu și a lui Dumnezeu către om. Întoarceți-vă la mine și eu mă voi întoarce către voi, zice domnul Savaot. Pentru ca omul să reia legătura cu Dumnezeu, ruptă prin păcat, prin care el s-a înstrăinat de trăirea în sferele duhovnicești, este nevoie de lucrarea harului lui Dumnezeu. Iar harul este cel care înviorează și regenerează toate organele vieții duhovnicești, purifică și întărește puterea rugăciunii și, de pe ochii sufletului, cad solzii, lăsând liberă vederea bunurilor viitoare pe care Dumnezeu le dă celor credincioși, chiar de aici, de pe pământ. Și astfel se adevăresc prin credință cele viitoare, printr-o pregustare, printr-o experimentare și trăire a lor. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.